Раніше я умів прикидатися. Після самотньої зими гет розучився. Уже я почувався чужим між людей. Уже я відчував поклик вищих сил. На мій острів, у моє безлюддя. Я рушив до сходів. Назустріч поспішав мій давній знайомий скульптор Юрко Худоба. В обох руках його було по фужеру з вином. Один із них простяг мені. Випивмо добродію Робінзоне за вихід нашої культури на широкі європейські обрії. А потім я прочитаю вам свого нового вірша. Востаннє ми пили з ним років з десяток тому, у моєму видавничому кабінеті, примкнувши зсередини двері. Тоді худоба приходив до мене з колективним листом на ім'я Володимира Щербицького і вимагав, аби я того листа теж підписав. У листі «Культурна громадськість столиці України» звертала увагу Високого партійного начальства на визначний проєкт скульптора худоби. Проект справді був грандіозний. Юрко просив мільйон державних карбованців, аби здійснити свою давню задумку – перетворити три гори в Криму на скульптурні портрети вождів світового пролетаріату і усього людства. Маркса, Енгельса і Леніна. Принесене Юрком вино я випив, але листа не підписав. Віджартувався, що два колоритні прізвища Худоба і Макуха в одному документі то занадто. Дякувати Богові, з тим грандіозним проєктом у Юрка нічого не вийшло. Не розщедрився Володимир Щербицький. Інакше довелося б воюючи із пам'ятниками епохи тоталітаризму, підкладати вибухівку під Кримські гори. Тепер худоба притиснув мене до колони і, дихаючи в обличчя винним духом, прочитав такого ж бездарного, як і злого, вірша про вождя революції. До слави Леніна пора додати ще й «Соловецькі каземати». Мільйон нараді з того світу може встать і харкнуть кату межі очі, Катюзі буде по заслузі. Я мовчав, не поспішаючи давати оцінку у шедеврові перебудовчої епохи. Ну, як? вимагав похвали скульптор поет. Грандіозно, нарешті, вичавив я із себе. Але ж на початку 80-х ти мав намір перетворити у його скульптурний портрет одну із кримських гір. Бо ми всі ходили в ідеологічних кайданах, лише тепер я справжній, і мій талант нарешті розправляє крила. З подібним проєктом перетворити три кримські вершини в скульптурні портрети, але вже Грушевського, Виниченка і Петлюри. Я звернувся до Верховної Ради. Сам Андрій Ротань обіцяв мені підтримку. Зачекай, я знову наповню фужери. Худоба метнувся до столика із пляшками, а я майже побіг униз по сходах. Поки одягав плаща, гардеробниця дивилася на мене з підозрою, невпевнена, що плащ мій. Я був чи не єдиний, хто так рано тікав від дармовиці. Сама вона уже отоварилася. На стільці лежав целофановий пакет із бананами і загорнений у папір добрий шмат шинки. Бредучи додому, я думав, що цієї ночі не переживу, якщо не вирішу для себе твердо і безповоротно те, що мав вирішити». Я мусив здійснити те, що вимріяв довгої зими у порожній квартирі, у безлюдному для мене місті. Удома дістав із нашафи рюкзак і почав дбайливо складати у нього все, що могло згодитися там, на острові. Теплу білизну, аватяні штани покійного тестя, пакети сухого спирту, придбані завбачливо у мисливській крамниці, ніж... Похідну лопатку, ручну пилку, казанок, набір алюмінієвих мисок. Раптом подзвонила навістка і запитала, чи зустрічатиму я завтра Валерію. Вона може заїхати за мною по дорозі в Бориспіль. Я запевнив, що доберуся до аеропорту сам. «А чим? Автобусом?» – для годиця поцікавилася навістка. «Ні, авто». «Яким?» Вольво, хіба ти не знаєш, що я придбав іномарку? Чудненько, а хто ж його водить? Я сам воджу. Купив права за долари мого покійного сина. І поклав трубку. В тім, що я від неї хотів. Живі прагнуть живого. А я ні живий, ні мертвий. У цьому уся суть. Спальний мішок сина лежав на балконі, оцирів. Я увімкнув електричний нагрівач і довго сушив його. Потім поклав до рюкзака трохи харчів на перші тижні від людного життя. Макарони, м'ясні консерви, сало, кілька банок згущеного молока. Усім цим моя Валерія запаслася на випадок обіцяної астрологами голодухи. Зверху втулив з півдесятка книжок на улюбленіших. Товкся по квартирі трохи не всю ніч, Але ледь розвидніло, уже був на ногах. А вбрався у цупкі джинси, теплого вовняного светра, взув військові чоботи, теж пам'ять протестя. Зверху накинув солдатського бушлата і солдатську шапку. Тесь полюбляв у них ба в саду на дачі. Уже з важкенним рюкзаком за спиною і спальним мішком у брезентовім рукаві на плечі пройшовся по квартирі, у якій прожив чверть століття. Врешті-решт ці стіни, якщо забути про смерть сина, були до мене досить зичливі, але забути про Максимову смерть не вдавалося і ніколи не вдасться. Я це знав. Рана в душі, допоки й житиму. В останній рік свого короткого життя син змінився. В обличчі з'явилося щось хиже, вовче, як у більшості тих задженсованих хлопчаків, що раптом відкрили для себе нового бога – долар. Але до того це був хлопець як хлопець, з доброю відкритою до людей, як мені здавалося, душею. Зосереджений на собі, я не допоміг йому вчасно залишитися у суспільній Веремії самим собою. Я постояв біля портрета сина і ще раз, уже вкотре, попросив вибачення. Син мовчав. Я переступив поріг квартири і хряснув дверима. Автоматичний замок голосно клацнув. Я просунув руку у щелину в дверях для газет і розтулив долоню. Ключі від квартири брязнули об підлогу. По той бік дверей, які тепер навіки відділили мене від колишнього мого життя. Запасні ключі мала тільки Валерія. Вона узяла їх із собою до Америки. Тролейбуси ще не ходили, я стиха попішкував сонним містом у бік залізничного вокзалу. Подумки, перечитуючи записку, яку я залишив для колишньої дружини на столі у вітальні. «Прощай, Валеріє, дякую за все, що було доброго між нами. А що було поганого, те я забув. Забудь і ти, і не розшукуй мене». Нічого злого зі мною не сталося. Я самохід іду із цього божевільного людського стовковиська у світ повної самоти. Переконай себе і знайомих, що мене забрали на свій корабель інопланетяни. Людські голови нині повні такого сміття, що у нашу вигадку легко повірять. Якщо я і повернуся з космічної мандрівки, то хіба що літ через сто – але нікого з вас, моїх дорогих сучасників, на той час серед живих уже не буде. Можливо, це і на краще. Генеральний секретар партії самотніх Робінзон Таку партію я придумав ще взимку, самотніми безсонними ночами. І навіть склав її статут і п'яти слів «Люди добрі, боже без мене». І навіть виписав для себе білет – за номером першим і останнім Коли електричка рушила, над Києвом із синюватого весняного туману Вибрунькувалося сонце Добрий знак, подумав я Книга друга Робінзон на безлюдному острові Розділ перший Повторюючи свій осінній маршрут Я зійшов з електрички у стольному і втиснувся із рюкзаком своїм та спальним мішком до автобуса. Розумів, що ніхто і ніде на мене не чекає, а поспішав. Ніби мотузкою мене тягло. Ніби мене призначено на роботу, і я ще вчора мав бути в офісі, як тепер модно казати. Ніби мене покликано. Ким покликано? Тоді я ще не мучив себе подібними запитаннями. Це вже нині я мучу себе. Якщо усе наше життя розписане по руках, днях, годинах, хвилинах, і ми лише ляльки в театрі, то хто вписав у канву мого життя оцей острів, оце безлюддя? Які сили? Добрі чи злі? Мушу зрозуміти це нарешті, хоч би тепер, за якісь години до відльоту за океан, на порозі свого нового життя, а може на порозі смерті. Навіщо? В якій ролі я там був? В одну з безсонних ночей, напередодні своєї втечі з Києва, я почув з приймача голос Ванги. То був час, коли усі у нас вангонулися. Кожне слово знаменитої болгарки ловили і тлумачили на всі лади. Я вчув голос Ванги крізь сон і прокинувся. Слідом звучав голос перекладача, журналіста, що брав інтерв'ю.